وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د جمعې د مود نرسټو سنت د دې باره کې دوه مرفوع احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم سلم راغلي یو فعلی روایت د متفق علیه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام بدا دوه رکعاته بکور کې کول او بل قولی روایت د مسلم چې نبی صلی الله علیه وسلم حکم کړی چې څوک د جومی نه پس مسګۍ نو سلو رکعات دیو کی دا قولی روایت ده او امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ علی رضی اللہ عنہ له منسوب کړي چې هغه به حکم کولو خپل مرګرولا چې شپږ رکعات دیو کی دوه رکعات مخکي او سلو ورپسې او بازی اهل علم وای چې په دې سنتو کې اختیار د کچا دوړه کاتوکل او که سلور یوکل شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الله وای چې سونکی پمکور کې کای نو دوړه کاته دیو کې او په مسجد کې گئی نو سلور رکاته دیو کې خو بهتره خبره ده دا چې دا سلور او دوه دواړه سنتي کچا پسلو ورو باندې عملو کو نو د قولي روایت را واغستو او کچا دوره کاته وکل <سؤال> نو د فعلي روایت راواغستو واغستو او کچا شپږه کاته وکل <سؤال> نو د واړو قسم حدیثي را او د صحابه کرامو عملو مور سره مرګل شو نو دا ټولي خبري د سنت او احادیث و نصابتي هذا والله تعالى اعلم